Tér Idő A Tudományvilága a Kossuth Rádióban Plem, plem Plem, Hogy mondta? Plem, Voltam bátor, voltam bátorságos Ne, hát ha maga volt egy bátorságos Ha ön egy ságos, az a bátrabbig fajtából való Hát akkor adok én magának egy Sakkot, kedvesságos! Maga ad nekem egy sakkot, egy sakkantyút. Igen, ez is Karinti Frigyes és a sakkozók. Rádai Imre és Mensáros László partia 1973-ból. Mit vesz magának az illető sakkon, ha én... Ide lépek. Vagy mondjuk nem is idelépek, hanem mondjuk idelépek. Jaj, maga nem lépegethet, kedvesságos, kedves, kedves bátorságos, mert maga nem van meg egy ballerina, aki idelépeget, és ezzel megkeresi a kenyerét, hanem igenis, maga egy sakkozó, aki csak egyet lépegethet, mert piestusé történt, <gül> piestusé, egy piestusa, egy kicsiketusa. Érintett figura mozdul, érintetlen figura marad. És hát, van-e érintetlen figura? SAKK! Sipos Júlia vagyok, és ma folytatjuk a játszmát. Portis Lajos, Ribdizoltán Zoltán, Csom István, csak néhány kimagasló teljesítményű magyar sakkozó, akik szeretnék, ha nagyjaink a fiatalok előtt példaképül szolgálnának. Ezért sakkfesztivált szerveztek és díjat alapítottak. Mi meg ebből az alkalomból megidézünk néhány nevet és néhány epizódot a történelemből. Kállai Gábor nemzetközi nagymester a matematika, a sakk és a művészet összefüggéséről. A sakkozás nagyon sokakat különbözőképpen megérintett, köztük elsősorban talán a világ egyik leghíresebb matematikusát, Carl Friedrich Gauss aki a Bolyaiakkal, Bolyai János és Falkassal dolgozott egyébként távmunkában együtt, hiszen Gausz Göttingjában Németországban tevékenykedett. Őt az a probléma érintette meg, és azzal foglalkozott elég hosszan, hogy hányféleképpen lehet nyolc vezért úgy elhelyezni a sarktáblán, hogy azok ne üssék egymást. Meglepő módon Gauss, aki tényleg a Göttinger-i kolosszus volt, tehát egy fantasztikus matematikus elme, talán nyugodtan lehet Einsteinhez hasonlítani, Ő nem tudta a helyes megoldást megtalálni. Végül is 92 képen lehet elhelyezni ezt a nyolc vezért, amiből 12 eredeti, a többi az transformáció, és ezt egy Nauk nevű matematikus, ha jól emlékszem 1850-ben tette le az asztal, amit később a számítógépek megjelenésekor a számítástechnika igazolt de hát nagyon sok ember lett a sakozás áldozata idézője, be, például Marcel Duchamp is, akit szintén az iskolai információ átadás sajnos kihagy abból, hogy megismertesse velünk a tevékenységét, holott sokak szerint a 20. század legjelentősebb képzőművésze volt, olyan művészeti ágak elkezdője és megalapozója, mint például a mobilművészet, vagy az optikai művészet. Ő egyébként nem csak francia ki, Tűnő művész volt, aki Amerikában is sokat élt, hanem a francia sakválogatottnak is a tagja volt, sokat játszott például Alexander Alléhinnel együtt a francia válogatott él. A sak történelem egyben társadalomtörténet is. A hidegháború éveiben a sak táblánál is folyt a nagyhatalmi küzdelem. A világbajnokok és világbajnokságok történetéből Gera Gabriella összeállítása a BBC Magyar Adásának archívumából. Az első sakvilágbajnokságot tehát a 19. század végén rendezték, kávé és sütemény mellett Közép-Európában. Egy ország sakhatalma gyakran a gazdasági erősség mutatója is volt. Például a brit birodalom fénykorában a 19. század közepén London volt a sakvilág központja. Ám az 1880-as években a legbrilliánsabb játékosok, mint Steinitz vagy Lasker, a német nyelvű Közép-Európából származtak. A matematikai zsenit Wilhelm Steinitz a szülei Prága vagy legalább Bécsbe küldték tanulni. 20 éves korában mindent feladott azért, hogy professzionális sakjátékos lehessen. Miután legyőzte a remek német játékost Adolf Andersent, ki magát világbajnoknak. Ezt a címet azelőtt senki nem viselte. Később, 1886-ban egy másik német legyőzése után hivatalosan is a fejére tették a koronát. Steinitz és német követője, Emmanuel Lasker is mélyen vallásos zsidó családból származott. Lasker 27 éven át volt bajnok, tőle egy sármos kubai, hozé Raúl Capablanca vette át a címet. A minden erőfeszítés nélkül győzött. Zsenialitását onnan szette, hogy négy éves korában leült apja mellé és nézte, hogyan játszik. Ám sok-sok győzelem után 1927-ben őt is legyőzték, mégpedig egy Párizsban élő orosz emigráns Alexander Alekin. Számos játékos például Nigel Short számára is Alekin stílusa ösztönzést jelent agresszív, dinamikus és sokféle pozícióból játszott. Nemrég tanulmányoztam a játékait, nagyon összetett játéka volt és teljesen addiktív volt, minden idejét csakkozással töltötte. Alekin szegénységben halt meg 1946-ban. A második világháború után a nemzetközi szakszövetség szervezte a bajnoki játszmákat. 1948-ban egy orosz mérnök, Mihail Botvinnik lett a bajnok. Ezzel megkezdődött a szovjet dominancia hosszú időszaka. Korábban lenin és trocki is szívesen sakkozott. Stálin nem de felismerte a játék hatalmát, mint potenciális ideológiai fegyvert. Emellett a sakkot arra is felhasználta, hogy a kommunizmus felsőbbrendűségét demonstrálja vele a nyugati kapitalizmussal szemben. Következésképpen a Szovjetunió hatalmas Légiumokat biztosította a csúcson lévő játékosoknak, mondja Leonid Finkenstein a szovjet sak szakértője. Az államasak dominanciáját az általános világdominancia részeként fogta fel. A Szovjetunióban minden nagymester fizetést kapott, csak összehasonlításképpen egy nagymester nem a Szovjetunió bajnoka, csak egy átlagos nagymester 300 rubelt kapott havonta, míg egy mérnök csak százat, és ez nagy ösztönzés volt. A játék népszerűsítésére tett kísérlet nagy siker volt. Még sakkiskolákat is létrehoztak. Egy negyed át a bajnoki cím a szovjetek között vándorolt. Csupán a 60-as évek végén sikerült megtörnie egy kívülállónak a szovjet hegemóniát, és a sakk újra bekerült a világ híreinek élvonalába. Az amerikai Bobby Fischer az izlandi fővárosban, Reykjavikban elsöprő győzelmet a Leningrádi Boris Spassky ellen, és ezzel megszerezte a világbajnoki címet. 1978. Egy akkor tíz éves sakzseni, polgársuzsa és édesapja nagy mangábor mikrofonja előtt. Esti hírlap, népszabadság, magyar nemzet, népszava, népsport, nőklapja, magyar hírek, képes újság, déli nyúz, magyar sakélet, stb. Egy pár idézet belőlük, négy és fél kora ellenére már is országos hírű tehetség. A négyes és fél éves polgársuzsa országos sír tett szert. A sakkozó csoda. Talán az egész világon sem volt a sakkozó neve, és életkor a négyes félesztendő. Ő nem veszi tudomásul rácsodálkozásunkat, hiszen számára minden úgy természetes, ahogyan van. Sakkönyveket gyűjt és tanulmányoz, neves mestereket győz le. A nyolc éves polgázusokat, ismertetője csoda gyere. Mit csinálsz, amíg a partnered lép? Ritkán gondolkozom, inkább sétálok és nézem mások játszmáit. Mit mondanak az edzőid, mire vigyázz, ha játszol? Az, hogy ne lépjek túl gyorsan, minden lépés előtt többet kéne gondolkoznom. Mi leszel, ha felnősz, sakkozó? Tehát felébredsz reggel, hány óra Felkelek úgy óra körül, délelőtt tanulok, valamikor apuval játszok. Van a fél kettőkor út, melyik utána jön a tanárom. A játszmát nézek, vagy végjátékot tanulok. Melyik napot utálod a legjobban? Egyiket se. Nincs különbség számodra a vasárnapnak? Hát annyiból, hogy versenyem van, mondjuk. Másban nincs? Nincs. Nem hiányoznak esetleg az osztálytársak, vagy barátok. Van két testvére. A Zófrika négy éves, a Juditka pedig kettő. És hogy sakkoznak? Hát a Zófrika, hát őse a legjobban, a lépéseket tudja. Szoktál csatangolni itt a környéken, kint az vagy valahogy sétálni? Nem, hát sőtám, nem. Futni, meg kocogni, meg mondjuk. De az apja, ugye? Igen. Milyen véleménye arról a, szor, hogy a csoda gyerek? Hát talán helyesebb ő úgy fogalmazni, hogy a képességei optimálisan ki lettek bontakoztatva. Elsősorban a nevelés környezettől függ. Mm. bizonyos teljesítményeknek az elérése. Neked mi a véleményed arra, hogy csodagyerek? Hogy téged állandóan csodagyereknek titulálnak is? Nekem mondani, nem mondják. Ilyen újságot a olvasni? Képes sport, népsport. Szovjetuniában van olyan sok a hét mindennapján a gyerekek sakkot tanulnak. A Csod... Szouland szóval István Nemzetközi Nagymester írta valamelyik képbe, a sakkéletbe, hogy nálunk még nem eléggé tudatos a tehetségekkel való foglalkozás. Bár ettől is történik előmenetel, mi még nem valósítottuk meg a korszerű sakkiskolát azok számára, akik ígéretek. Az alig öt éves polgársuzsikának ahhoz, hogy ne kallódjék el, a személyiségéhez mért pedagógiai támogatást kell kapnia, írta a magyar sakkéletbe. Dr. Pataki volt a világos, én voltam a sötét F4, E5, F5, D6, 1988. Szalonikiben a sakkolimpián győzött női válogatottunk. Az archív felvételen Molnár Dániel beszélget polgár Judittal, Már Ildikóval és a Polgárlányok édesanyjával. Megfigyeltem egy-két sakkozonőt, akiben van némi szorongás, félsz, rengeteget töpreng azon, hogy vajon milyen megnyitást azt, milyen mederbe terelje. Nálad mi játszódik le ilyenkor a játszma legelején? Hát nyerni akarok. Én nem gondolkozok sok az Gondolkodni, gondolkozol? Nem körülök időzavarba, arán, gyorsan játsz mannyitást. Mi kíváncsi vagyok rá, hogy olyankor, amikor az ellenfél időzavarban van, olyankor te igyekszel mindig a legjobbat meghúzni, vagy inkább gyorsan választod csak azért, hogy rákényszerítsd? igyekszel mindig a legjobbat meghúzni, de lehet, hogy nem sikerül. És milyen kiegészítő sportokat csinálsz, szóval mit kell csinálni? a pingpongozom egy két órát. Ugyanilyen gyorsan játszod a pingpongot is? Hát nem lehet lással. Zenét hallgatni szeretünk, kenyzenét. Neked megy a suli azért párhuzamosan a sakkari éreddel együtt, igaz? Magántanulóként vizsgázol. Hármas-négyes átlagba. Folytassuk tehát most a kis Ildikóval, majd a három lány mamájával. Ildikó, milyen volt a három polgár kislányjal együtt játszani? Nagyon jó, főleg a jutka mellett, aki mindig nyerte a második dembe. Melyik parti volt számodra legszebb, a legizgalmasabb vagy ami, amit mondjuk leginkább elmesélsz majd? Függetlenül a játéktól, de talán a játékban is a legjobb partia a szovjetek ellen volt. Népszerint Lichinszka ellen, akit sikerült legyőzni, és ezzel csapatgyőzelmet szereztünk a rivális szovjet csapat ellen. Azt hiszem, hogy a polgárfamíliában a mamának olyan szerep jut, akinek mindent kell csinálni, ami nem sok. Sakos sokat nem értek, de az, hogy a családot összetartani, és hogy a sak feltételei meg legyenek, ez az én feladatom. Tehát a takarítástól a fordításig, a újságírók invitálása és az, hogy mindig legyen időnk beszélni az emberekkel, ez az én feladatom. Maga hány nyelven beszél? Hét nyelven beszélek. Melyik az a hét? Orosz, amit még Szovjetunióban 21 éves koromig azt beszéltem, ukrán, német, angol most már, Esperanto, kicsit spanyolul, bulgárul. A lányok közül ki kéne emelni, hogy kinek mi a jó szolajdonsága, mert azért nem egyformám ez a három kislány. Valóban mind a három lány más. A Zsuzsa egy, egy komoly, szolid, az életben is megfontolt, ugye a saktáblán is nem szeret veszíteni, és ezért inkább nem veszít, de talán ezért nem is nyer olyan gyakran. Zsófi, hát ő minden iránt érdeklődik. Ő az, aki Valóban huncut, minden szépet az életbe megtalál, és én úgy látom, hogy lehet, hogy hosszabb távon őnál egy olyan nagyon szép és eredményes játék jöhet ki, és biztos vagyok, hogy legalább olyan jó lesz, mint a másik kettő sakban. A jutka az pedig egy vagány, kis 12 éves, aki még nem látja, hogy milyen veszélyek vannak az életben, vagy lehetnek a saktábán. Tehát ő örökölte Állítólag mindkettőnek a jó tulajdonságait. A sakban állítólag a két testvérejét, és mi mind a ketten bátor emberek vagyunk, én úgy gondolom a férjemmel. Ez örökölhette mindkettőnktől, maradjunk annál, hogy a férjemtől az észt, és a, én tőlem a bátorságot. Mind a ketten a férjemmel arra törekszünk állandó jelleggel, hogy maradjanak emberek elsősorban, soha ne szálljon a dicsőség a fejükbe. Ha visszatérünk a nemzetközi szintérre, a hidegháború jeges időszakából néhány lap a saktörténetből. Gera Gabriella a BBC Magyar Adásából Negyed századon át, amíg Fischer be nem tört a sakszínpadára, az összes az összes szovjet belügynek számított, amelyet Moszkvában hatalmas koncerttermekben játszottak. Fischer és Boris Pászkij között Izlandon zajlott a csata 1972-ben. Fischer meg volt róla győződve, hogy nem feltétlenül ő a világ legjobb játékosa, de arról is, hogy szovjet riválisai gátolják az ő világ elsőségre irányuló törekvését. Mindenhol konspirációt sejtett. Ezért követelt különleges feltételeket a Fischer megkezdte a játszmát, de a meccs nem az ő szeszélyei szerint alakult. Miután az első játszmát váratlanul elvesztette, ragaszkodott hozzá, hogy vigyék el a tévékamerákat, és a nagy színpadról átvonult egy kisebb hátsó szobába. Fiser végül megnyerte a meccset. Hősként tért vissza Amerikába, úgy ünnepelték, mint a kommunizmus legyőzőjét. Spassky-t ezzel szemben egészen másként fogadták Moszkvában. A KGB átkutatta a lakását, és csak nemrégiben kerültek nyilvánosságra a dokumentumok a Szovjet Sportbizottság fájdalmas vizsgálatáról. Arra a megállapításra jutottak, hogy a vereségnek számtalan oka volt, egyebek mellett az is, hogy Spassky nem eléggé elkötelezett a sakk iránt. Ettől a pillanattól kezdve Spassky nem érezte magát biztonságban a Szovjetunióban. Néhány évvel később feleségül vett egy francia nőt, és csendben Párizsba távozott. Fischer pedig soha többé nem játszott neves versenyen, ezért a szabályok szerint elvesztette világbajnoki címét, amelyet egy fiatal orosz, Anatoly Karpov kapott meg 1975-ben. Ezzel azonban nem értek véget a hidegháború ellenségeskedései a sakvilágában. Majdnem egy évtizeden át Karpov főkihívója Viktor Korcsnoy volt, aki 1976-ban megszökött a Szovjetunióból. Ezután nem létező személet volt hazájában, nevét törölték az évkönyvekből és a listákról. A Szovjet Sakszövetség pedig valamennyi versenyt bolykott át, amelyen Korcsnoy indult. Korcsna következő kihívója az Azerbajdzsánból származó Gári Kasparov volt. 22 évesen ő lett a sakk történetének legfiatalabb világbajnoka. Első győzelme után 15 éven át tudta megvédeni címét. A sakvilágában bekövetkezett jelenlegi szakadás Kasparov és a brit Nigel Short játékára vezethető vissza. Mindketten elégedetlenek voltak a kiválasztott helyszínnel, amelyet a Sakvilág Szövetség választott, és elégedetlenek voltak a felajánlott pénzdíjjal is, úgyhogy felállítottak egy szakadárszervezetet. Nigel Short így kommentálja a történteket. It was very nagyon érdekes volt, hogy két ember, aki a szervezet vázát alkotta, képes volt arra, hogy jóval magasabb összeget ajánljon fel, mint a hivatalos testület, amiből az következik, hogy a szervezet vagy korrupt, vagy inkompetens. A Nemzetközi Sakszövetség erre úgy reagált, hogy saját bajnokságot szervezett, amely valamennyi szuperjátékos előtt nyitva áll. Szerintük a jelenlegi világbajnok Vismanathan Anand indiai nagymester. Sajnos szakadás van a nemzetközi sakvilágban, mondja a nagymester. Azt nem tudom, mi lesz erre a megoldás. Ami engem illet, azt hiszem a világbajnokságnak valami olyannak kell lennie, amelyen valamennyi sakkozó előtt nyitva áll a lehetőség a nyerésre, és jelen pillanatban ezt csak a Nemzetközi Sakszövetség által rendezett világbajnokság biztosítja. Az elmúlt néhány évben azonban újabb kihívással is szembe kell nézniük a világ élvonalbeli sakkozóinak, még pedig a komputerrel Felmerül a kérdés, lesz -e értelme ezen túl sok világbajnokságot rendezni. Gary Kasparov szerint igen. I think yes. The match a két ember közötti mérkőzés mindig tele van izgalommal, mert mindig vannak hibák. Amikor megnézünk egy játékot vagy egy sportot, az eredmény mindig valaki hibájának logikáját tükrözi vissza. De az is igaz, hogy amíg a legjobb játékos a legjobb formájában meg tudja verni a komputert, addig van értelme folytatni. És folytatják is. A sakvilágbajnokságok története pedig nem más, mint kultúrák, politikák és személyiségek összecsapása, és nem csupán lépések a táblán. A kávéházi játszma folytatódik. Sötéttel ráda Imre, világossal mensáros László. Tessék, sakk! Sakk? Talán azt akartam mondani, sok. Miért mondja, ahelyett, hogy sakk, azt, hogy sak. De ha sakk, csak legyen sakk. Ami sok, az sok. Hát most mi lesz a huszárral? Mi lesz a húszárra? Mi lesz húsz áronnal, a kis húsz áronnal, akiről szó volt a napokban? Hm? Napokban? Napokban jelzi ön. Hát tudja mit? Fog még maga bagóért táncolni, vagy mondjuk fog még dohány dohánymaradékért koreográfiai mutatványokat adni cserébe. Majd meglátjuk, mi lesz azzal a futóval a sarokban. A futó? Hát önnek láza van. Tegye borogatást a te fejére. Jeges borogatás, jeges barátom. Mit szól hozzá? Mit szólok hozzá? Hát maga mit szólt ahhoz a pofonhoz, amit múltkor váratlanul kapott, mikor a futóját leütötte annak a kellernek? Mit szólt, mondja? Feltűnt nekem, nem tagadom. Feltűnt nekem az a pofon, Fofon, foppon, foppu, ha lefofofonok, puppu, pom, hopp! Mit is mondott az imént? Eszem, messze, veszem, mondta ön. Na hát, ha eszem, messze, vesse, hát akkor ide nézem. Itt egy plem, egy futó leütve, akkor megint egy csak. Plem, plem, mondja ön, bizonyos érzéssel kapcsolatban. Ne hát, ha plem, plem... Plem, plem? Hogy mondta plem, plem? Voltam bátorságos. Na, ha maga volt egy bátorságos, Akkor ha önégy ságos, az a bátrabbi fajtából Már Mára a sakk választható tantár. Polgár Judit, a saktörténet legjobb női sakkozója, alapítványi formában szervezi a képességfejlesztő játék megismertetését. A SAK palota tankönyvsorozat mellett kézikönyv is segíti a tanítók munkáját. A SAK evolúció néhány állomása Kállai Gábortól. Hadd asszociáljak mászer Düsampö, a híres francia alkotóművésze. Azért mondom, hogy alkotóművész, mert eleinte festőművész volt, de később mindenféle anyagból, üvegből és egyébből is alkotott mobiltárgyakat is, tehát tényleg úttörő volt, aki a saját testvéreit festette le sakkozás közben, de úgy, hogy a saktábla talán csak utalásokban, de a tábla nem is látszódott. De mégis az a fény, ami a sakkozó félfiaknak a, az arcáról visszavertődött, és maga az arckifejezésük, az annyira sajátságos, hogy azt gondolom, hogy ha valaki sakkozik, és ránézünk az alcára vagy a fejére, azt tudjuk, akkor is tudjuk, hogy sakkozik, ha nincs előtte a saktábla. Nem csak azt tudjuk, hogy mélyen gondolkodik, hanem valahogy a sakkozással összefüggésbe tudjuk azonnal hozni. És bizony sok művészt megérintett ez a fajta emberi tevékenység. Sokan akarják különbözőképpen megújítani a sakjátékot. Van, aki a mezőket hatszög alakúan képzeli el, vagy, vagy emeletes, két sakktábla van egymás alatt, és át tudnak lépni, vagy a figurákat más olyan beállítjuk fel, mint a klasszikus sakba, vagy nem 8 8 as hanem 9x9-es, és akkor még van még egy figura, amit miniszternek hívnak, ami a futó és a huszának a kombinációja. De valahogy nem véletlen az, hogy a sakkozás, hogyha csak azt mondjuk, hogy 500 év alatt is elérte a végső formáját, minthogyha az valami fajta, hogyha nem is egy irányított dolog lett volna, de biztos, hogy magába foglalt nagyon sok olyan kulturális és történeti eszenciát, ami miatt ez ma már talán azt mondhatjuk, hogy végleges és nem megváltoztatható. Magyarsak hagyományokért fesztivál alkalmából mi is visszatekintettünk. A többi már a jelen és a jövő lépéseitől függ. Munkatársaim voltak Kovács Judit és Maksai Helga. Nevükben is köszöni figyelmüket, Sipos Júlia.